Partea a patra Capitolul 16 Nuta lui Achim sporie însă în sufletul lui Ștefan, în ciuda el uricului, sentimentul de sărbătoare care îl stăpânea de când Lui îl numise logodnicul ei. Să vii, îi ea în acele zile, să asisti la îmbrăcarea mea cu noua rochie imaculată pe care mi-am comandat-o în cinstea prințesei Ileana. Plecăm pe urmă împreună la gardă în partiul la care suntem invitați. Asta era chiar a doua zi. Costumul lui Ștefan era gata de mult. Îl îmbrăcase la nunta lui Achim. Luchie era deja coafată la orele patru după amiază când Ștefan sună la ușa ei. Arăta de nerecunoscut. La nouvel coafură de fânt, qui est un liaison entre l'ancien coafir tombante et la coafir en hauteur. Crioziarele mondene care continuau să apară în limba franceză, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat în acest timp în Franța și cu limba ei. Marlen Dietich vine de adoptarea coafură Nu Noua coafură-dophant care e o legătură între vechea coafură-tombantă și coafura-anotă. Chiar și Marlen Dittich a adoptat de curând coafura-dophant. Și Luciu a adoptat-se. Bogatul ei păr castaniu era tăiat și ridicat în sus între creștet și ceasă. I se vedea gâtul, îi ieșea în relief nasul, tot profilul turburător. Ștefan simțea că nu a ei coafura o înstrăina cu totul de el. De ce ți-ai tăiat părul?" exclamă el cu un adânc regret. Dar ea nu luă în seamă. Scoase cu o expresie de mare încântare din dulap noua ei rochie și o tasă pe cap cu grijă, atentă la oglindă și nu la el. Fremăta de plăcere. Rochia era lungă și bogată, din material alb brocat, brodată cu firaurii un ovale duble, croită în stil prânsez, plecând de sub sân, ca și când acolo ar fi Italia. Foarte decoltată, se ținea în două bretele subțiri pe care erau cusute mărgele aurii, care se încrucișau pe spatele gol la nivelul taliei. Peste umeri, Lucie își puse o pelerină scurtă din același material, nebrodată însă, în falduri mari, iar mânecile erau foarte largi. Pentru gât, fata avea un guler de vizon tot alb, iar în picioare purta pantofi argintii, stil oriental, bătuți în ștrasuri. Era arăpitoare, dar pentru Ștefan, îndepărtată de el ca o nălucă. El o avea în minte pe Lucchi, în paltonul ei obișnuit și cu căciula de vulpe pe care și-o singură, din acele zile pe care le petrecuseră iarna împreună și cântase lui pe străzi, cu glasul ei șoptit și chipul vărât parcă sub privirea lui să o audă el, dar nu și alții. Acum pentru cine se îmbrăcase ea așa? Cui vroia să placă? Fiindcă Lucchi nu dădea prin nimic de înțeles că se gătise astfel și pentru el. La ora șase fără un sfert, după amiază, se urcă într-un taxi și luchii de două adresa, strada polonă. Nu intrară într-un palat, cum prezise Ștefan, ci într-o casă cu un singur etaj, deschisă la partea de invitațiilor. Avea o grădină atât de frumoasă, încât Ștefan rămas fără să-și dea seama câteva clipe uluit. Era plină de lume, care călca pe o iarbă verde și deasă, cum nu mai văzuse Ștefan nicăieri, deși pământ și iarbă pe el văzuse în stat până se săturase. Nu era ca ăsta, cu iarbă atât de verde, atât de desă și atât de egală, un covor viu. Arbori seculari se mălțau pe margine, iar între ei, acoperind zidurile înalte, prandafiri înfloriți. Luchii nu cunoștea pe nimeni în afară de prietena ei care îi ieși înainte și o conduse pe ea și pe Ștefan în grupul în care se vedea mireasa, prințesa Ileana Ghica, acum sturza. Prințesa era cam urâtă, cu nasul mare pe care volul, ca un turban turcesc de pe cap, nu-l putea ascunde. Iar prinsul Sturza, cam bătrân. Alături de ei stăteau nașii, doamna și domnul Brătianu, doamna Barbu Ghidionescu, născută și Aghica, și alte rubede Timid, Ștefan, recunoscând chipul omului politic, se oprise la distanță și se înclină ușor. Mira s-a surâsă, ascultând felicitările pe care le rosti, apoi se retras, lăsând locul altora, care s-au Ștefan avea o întrebare în privire. Bine, și acum ce va fi? Nimic, e răspunse lui tot din priviri. Stăm și ne uităm și vorbim. Prietena ei le șoptea cine sunt cei care umpleau acum grădina, pe cât îi cunoștea și ea, desigur puțini, în timp ce chelnerii înmănușați se apropiau și de grupul lor, cu tavi încărcate cu băuturi, vin, șampanie în cupe, cocktailuri, gustări, mici tartine cu icre negre care la grupul următor dispăreau repede. Încetul cu încetul, Ștefan se obișnui cu grădina aceasta care cu niciun tip nu putea fi bănuită din stradă și își dădu seama după felul cum se făceau și desfăceau grupurile că puțini erau cei care cunoșteau mulți dintre ceilalți și îi destui ca el, Luchi și prietena ei care nu cunoșteau pe nimeni. Șampania dezlegă limbile, conversația murmurată se transformă în râsete și exclamații vesele. Lui Ștefan îi venea parcă să bată din picioare, îndurase statul pe loc o jumătate de ceas și îi spuse fetei să se miște, să schimbe locul. Îl schimbară. La grupul lor veni și stărnii o mare surpriză, o cunoștință comună a celor două fete, pe care o chema Mariana Bogdan. Figură veselă și inteligentă, cu afată severă, nu atât de la ultima modă ca Luchi, dar ca și ea cu o blană de vizon în jurul gâtului. Avea un strălucitor râs cu toată gura. Ce era cu ea acolo? Fuzeseră colege de liceu, era fica unui consilier la curtea de apel. Ce ajunsese? Cum nu știau? Se logodise cu prințul Alexandru Sturza și făcu logodnicului un semn să se apropie. Prințul se apropie, dar nu singur, ci cu un prieten al său, un domn cărui privire eluci când o văzut Eluchi. O cunoștea? Nu, dar îi plăcea. Așadar, iată pentru ce își făcuse Eluchi imaculata ei rochie și își tăiase din frumusețea de păr. Gândiște Ștefan cu o gelozie de deprimată că se îngroșau și făceau cunoștință grupurile. Iată acolo o domnișoară cu o figură plină de viață, tenină și odihnitoare ca un cer după ploaie. Cine era? Mademoiselle Proudon. Nu o cunoașteți? Să mergem să vă fac eu prezentările. Dar persoana care a apărut acum și care a stârnit o vie mișcare în grupul miresei este ducesa Ileana. Tot Ileana o chema și pe ea, figură fără atracție, inexpresivă, deși nu urâtă. În schimb, într-un grup din apropiere, atragea atenția o figură de-asta dată stranie, cu afată înalt, cu bucle negre strânse savant, lăsând liberă o frunte mare, ușor redusă la temple, cu sprâncene naturale foarte arcuite, ochii negri, încărcați de puritatea tinereții și misterul de nepătruns al feminității. Nasul mic, ușor ascuțit, dar care lăsa liberă întreaga expresia unui chip de o rasă deosebită, ai fizis zis un amestec între o veche domniță și o bucureșteancă dintr-o primă generație. Gura mică, buze pline, buza de jos ceva mai mică în lățime, dar mai mare încarnația ei de vișină, nu râde și nici nu surâde, ci se lasă contemplată cu o nepăsare plină de o adâncă melancolie. Ștefan întrebă cine e, dar îi se răspunse că nu o cunoșteau. Era Ana Colda, un nume care avea să stârnească furtun de pasiuni în lumea ei. Ca și domnișoara Durma, de o frumusețe populară, nefardată, nesulemenită, frâncine nearanjate, păr frumos, bine stăpânit, nasul și gura mari, dar armonioase ca la statui. Doamna Victoria de Caza Rojas, rar în țara ei, blond. Contele de Caza Rojas era trimisul extraordinar și plenipotențiar al Spaniei la București. Doamna Nina Bovascopa, tot din lumea diplomatică. Doamna Titi Vasiliu Bolnavu, soțul ei era un vestit filantrop, care avea să moare curând, ca și când numele său ar fi fost predestinat, dar lăsând în urmă mulți orfani ajutați, care aveau să verse lacrimi după el. Mademoiselle Zizica Negroponte, fica doamnei și domnului George Negroponte, născută scanavi, foarte interesantă figură de liceană, chip prelung, cu părul lins în față și strâns într-un coc abia vizibil la ceafă, ceea ce dedea trăsăturilor ei atât de tinerești, farmecul maturității feminine. Avea fruntea înaltă, care se oprea brusc, cheptănătura linsată nu a această bruschese, sprâncenele aproape de urechi, nearcuite, ca două linii drepte, nasul de la rădăcină lung și armonios, întrenaț și buza superioară, de asemenea dreaptă și fără nicio arcuire, spațiul era mai mare, ce, dea, ce dădea chipului o franchieste cuceritoare. Numai buza de jos, plină și de-asta dată bogată arcuită, amintea că tânăra nu mai avea 17 ani, ci 20. Era îmbrăcată simplu, cu o bluză albă cu mânecă scurtă și stătea cu minte cu părinții ei, lăsând parte impresia că se ținea de poala mai expresie de timiditate sau de atenție încordată când uităm ce ne fac mâinile și în ce poziție ne e corpul. Nimeni nu știa, în afară de oamenii palatului, că așa copilă cum era, Zizica Negroponte era prietenă cu tânărul rege. Domnișoara Boxal însă, fata domnului și doamnei Boxal născută prințesa știrbei, nu avea această șansă. Iar domnișoara Ellen Prodan, fata procurorului de la Curtea de Casație și ruda ei, domnișoara Crăciunescu, fată bună, rău îmbrăcată, însă cu o expresie de sinceritate pe chip, singura bogăție, cu atât mai puțin. Ștefan se înclină apoi înaintea Signorei Squartini, soția consulului general al Italiei la Constanța, splendidă femeie fizică, înaintea doamnei Galaxion Suculescu, înaintea domnișoarei Lucreția Racoviță, Fată urâtă, neagră, cu nasul borcănat, gura frumoasă, dar se pierdea pe un tip în care urâțenia, ca și frumusețea, e un suflu inexplicabil. Ochii la fel, frumoși, dar umbriți de o frunte mică, amenințată să fie acoperită de părul negru și des și prea bogat al capului. Înaintea doamnei Sanda Negroponte, născută tătărăscu, — Ei voilà, mademoiselle Doaga est le Dinu monami. Și iată o pe domnișoara Doagă și sublocotenentul Dinu, prietenul meu!" exclamă prințul Alexandru Sturza, părăsind grupul și apucând-o pe madmoazel Doagă și logotnicul ei de braț. Domnișoara Doagă avea un chip concentrat de intelectoară și era îmbrăcată foarte îndrăsnesc, lucru care contrasta, dar nu nefavorabil, cu expresia festei. Capitanul și doamna Smeu, supranumită Mama Veseră, auzi Ștefan șușotindu-se și se uită. Femeia să fie avut 30 de ani, arătând de 25. Avea trei copii care o întineriseră. Figura extrem de atrăgătoare, părul cu cărare tăiat la spate, taior sobru, dar chipul ca o lună care ar străluci în plină zi. Și iată-o pe mondena și extravaganta Mariela Lotti, cu minunatul echip de madonă modernă, cu sprânciunele trase ca un fir subțire, ochi pur cu gene făcute, gura sfântă dată cu ruj, capul îmbrobodit cu ceva alb. Doamna Blanche Borel, porondulat ca într-un vis, domnișoara Emilia Cozachievici, mare actrisă, doamna Rosetti, născută la Hovarii. Timp de multe minute, Ștefan își încorda atenția, să audă și să-și dea seama ce își spuneau toți acești oameni când râdeau, când arătau uimi, încântați sau când expresiile chipurilor lor deveneau sarcastice. La început își spuse că nimic neobișnuit. Despre cunoștințe comune, despre afaceri sau aluzii la afaceri, despre întâmplări cunoscute numai de ei. Și asta le sternea cel mai adesea râsul. Totuși o pânză sau parcă un zid de vată se punea între urechea lui și cuvintele lor. Erau aceleași cuvinte, dar ele reflectau o viață care îi scăpa, lumea lor de bugureșteni, legată prin fire invizibile și prin timpul pe care îl trăiseră împreună, chiar dacă ei înșiși nu se cunoșteau toți unii pe alții. Le era însă de ajuns un cuvânt, un nume și legătura se făcea imediat. Ștefan renunță și simțit că, în realitate, el nici n-a plecat din sat. Sau, mai bine zis, el nu cunoaște aici decât pe luchii. Dădu pe gât mai multe cupe de șampanie și șopti fetei la ureche că o iubește. Ea, amesită ca și el de murmurul care se întesise în această grădină, îi zâmbi și îi strânse mâna. Pe urmă, continuă să voce cu Mariana, viitoarea prințesă Sturza amintiri din liceu. Își promiseră să-și telefoneze și să se vadă. Ștefan era încântat că individul căruia îi strălucea privirea văzând-o pe Luchy părăsise grupul lor după ce încercase fără succes să-i facă fetei curte. Mai încercară și alții, dar Luchy, rămânând veselă, se ferea cu acea abilitate născută a tuturor fetelor, care bucurându-se în sinea lor că plac, se feresc, atunci când țin la cineva să nu-l facă pe acela să sufere chiar în mod serios. Fie că suntem bogați sau săraci, Puternici pe această lume, sau umili pe scara ierarhiilor, tot simțim însă, și asta ne face egal, că singurul lucru care ne poate face fericiți este contopirea cu ora miraculoasă a tinereții. Cine are chipuri frumoase? Cui îi strălucesc ochii? Pe fața cui pulsația inimii face să iradieze radieze irresistibil dorința de fericire, zborul fantastic al gândului îndrăzneala, la insolența, atacul direct. Nu-i păsa lui Ștefan că erau prințese sau fete din lumea mare. Își apropia chipul de al lor și le vrăja cum făcute cu Luchidanul Nou, când ea le să se danseze, păstrând din instinct decența și îi dând impresia, văzut de la distanță, care îi întâlnea cunoștințe vechi, persoane cu care avea amintiri comune, Ei, băiat umblat. Nu stătea nicio clipă cu o doamnă a cărei privire alunecare centropate sau cu vreo domnișoară pe al cărei chip orgoliul era mai puternic decât dorința de a plăcea făcea pe ziaristul rutinat. La noi, la ziua, să vedeți, într-o zi, patronul a început să urle. Dar cea mai senzațională istorie care se poate povesti, în timpul rebeliunii, la etaj, a văzut totul din timp. Și, stimată doamnă, stimularea energiilor noastre nu se poate face dacă generațiile mai tinere nu cunosc victoriile dumneavoastră. Cum ați început? Cum ați ajuns să puneți una dintre cele mai mari uzine din țară? Putem începe o serie de reportaje cu acest subiect, vă dați seama ce succes ar avea. Era ascultat fiindcă avea chip atrăgător, spontan și plin de viață. Ștefan nu avea încă mască. Luchii i-a din ochii ei frumoși scântei de încântare, mulțumire și dragoste. Placi, foarte bine, parcă îi spunea ea. Nu-mi e frică? Aș fi fost dezamăgită dacă s-ar fi împiedicat lumea de tine ca de un băt. De altfel am știut eu de la început că ești un șmecher. Acum du-te după un taxi, zise ea după două ore, e timpul să plecăm. Într-adevăr, se vedeau grupuri care părăseau fără grabă, dar hotărât frumoasa grădină. Soarele asfințise. Ștefan nu trebuie să caute taxi, se găseau chiar în fața casei așteptând. Își luară la revedere de la sos pe care îi cunoscuseră cu și plecară. Acasă, Luchi îl invită pe Ștefan înăuntru, dar nu-l ținu decât câteva minute ca să-i dea de asta dată un sărut mai puțin viafan decât în ultima vreme, dar nu mai mult. Arăta fericită și vrea să rămână singură. Afară Ștefan simțiu un acut sentiment de singurătate după ce două ore se simțise înconjurat de atâta lume. Nu-i rămăsese însă nimic. Un sărut al lui Luchi era tot ce păstra acum la urmă. N-ar fi putut să spună că toți acei oameni nu erau prietenoși și comunicativi și conversația și glumele lor lipsite de consistență. Nici nu prea e timp de conversație consistentă, cine ar insista ar deveni plicticos. Dar amintirea brațului încolocită al angelei pe după său și sărătul ei pe tântlă îl tulburase mai mult, deși nici pe angela nu văzuse decât de două-trei ori. Dacă n-ar fi fost teluricul, ar fi stat și el până la sfârșit și ar fi petrecut zdravăl. Aia e că la astfel de petreceri apare cât un astfel de individ și strică tot cheful, în timp ce dincoace nu. Și senzația de singurătate i se evaporă și-și aminti expresia fericită a iubitei lui. Ei îi plăcute mult. Îi plăcea și lui.